Sådan. <laughs> så er vi kraftede i gang Vi optager det der optager os altså. Ej det er for dumt, men det er for der derhen Det skal gå hurtigere det... Hvad er der sket til sidst? Hvad er der sidst? Nu vi vi er vi da også man... randet lidt var. Nej Vi taler Nej. om ting vi ikke ved noget om Er du ikke så tvivl i ansigt? Det er bare sådan jeg ser Det er lidt for sygt det her Hold nu okay Jeg hedder Lise Helas Du hedder Martin Nørgaard Hej Yeah Yeah nigger <laughs> Så er vi tilbage igen på en Hvad? torsdag, den her ja, gang? Ja, på en torsdag, den her gang. Vi har besluttet for at prøve at blive øh, lidt federe på den måde, at vi... Øh... lige jeg skal have et emne nu. Jeg skal have noget emne. Fuck, okay. Øh, græmme Kællinger. Okay. Fuck, nu noget af det, det er, at vi til at vente til det, gang. Nu har jeg jo bare sagt Græmme Kællinger. Græmme Kællinger? Ja. Det er vel ikke et emne. Næh. Det er det da. Okay. Græmme Kællinger. Elias siger Græmme Kælling. Det er som om, jeg har hørt sidste... Græmme Elling. Ja, og kæft sådan det bliver ikke, øh... Der bliver ikke noget rap Ved du hvad, vi gør igen Jeg tager rap ja, vi lukker vi, på vi rap Vi lukker rap ja. det, ikke, det Jeg laver din rap ja. ja. her øhm, Det der sker, det er at øh, De første 3-4-5 gange du rappede mm -hmm. Der var du sådan Hvad så der, hvad så der Slurde sådan helt op at køre Og så hørte du din rap sidst Der var du sådan Hey, hvad så det Og jeg tænkte Hvad Hva blev, Hva blev der i Næringskermartin Der rappede sådan helt in your face Det var fordi det var Jeg var rigtig træt i søndag Nå no, okay Jamen så er det okay Men i dag Der er jeg helt op at køre Du, er helt op at køre. du snakker faktisk om, at du er Ja, for første, gang, ud. for første gang i en måned, tror jeg Du sov i tre dage Du er så mange dage Fordi jeg er på klubtur Og så når man lige har et par dage i træk, hvor man får lov at sove på hotel Så kan man jo sove til klokken 10 I stedet for klokken 5 Og så skal jeg lige lov for, at man får sparet op på energikontoen Er du, du sindssygt. Nå, men velkommen til. velkommen til Det er episode 7 nu Ja, episode 7, ja Ty. Meget mere end Star Wars ja, vi, har slået, vi har slået Star Wars Ja, bum, ikke i salgstal men vi har heller Nok ikke noget til salg Nok ikke øhm, Jeg kunne godt tænke mig at starte med at snakke om At jeg har virkelig været irriteret i dag ja. Fordi at... Øhm jeg starter bare fra punkt 0, og så på et tidspunkt når jeg er til i dag Er det okay? Det er, det er helt fint okay. Jeg købte en andelslejlighed for to måneder siden ikke? Ja. Fordi jeg skulle endelig have et sted at bo Det var en rigtig stor øh, mental udskrivning for mig Fordi at jeg, jeg, jeg, altså, jeg var rigtig spændt på, om jeg kunne det Om jeg turde det mm. Og så skal man blive ved med at tjene penge jo, fordi at, altså, ja. det, men Jeg har betalt husleje de sidste 6 eller 7 år, jeg har boet i København Så selvfølgelig kan jeg blive ved med at betale husleje ja, ja. Øhm, men det var alligevel et stort spring Så gjorde jeg det Og så møder man jo nogle ejendomsmalere Og altså jeg, kan, jeg har mødt retardo ejendomsmalere Efter retardo ejendomsmalere Jeg mødte en fra Danbolig. Fuck man, han, var, altså, han var virkelig dårlig han, jeg, han kom for sent to gange i streg Så gik han hen til den forkerte opgang Og forstod ikke hvorfor nøglen ikke virkede Og sådan, noget. sådan helt sådan dum På et tidspunkt kommer jeg ud Og så skal han vise mig en lejlighed Og så siger han til mig Jeg var bange for at du ikke kom Jeg hørte lige du var i The Voice Fordi han kunne ikke forstå Hvordan jeg både kunne være i radioen og sammen med ham, han har slet ikke ting om det er nok, nok forproduceret. Han har en fest, når han ser tv. Jamen, han, det kan han, han, han, slet, han, han slet ikke forstå. Det, det er jo bare, om folk på alle kanaler hele tiden. Hvordan <laughs> kan de være der alle sammen? Ja. Det er for sindssygt. Nå. Hvad hedder det? Nå, det var så det første. Så møder jeg så en anden egnusmelder. Han virker som sådan lidt smart cool dude. Ja. Men han er den første, der ikke bare presser på med, at jeg skal købe ja, den lejlighed, jeg ser. De er alle som sådan helt... Jamen, ja. øh, hvis du synes, det her det ikke er en stor... Bunke af kogende faces Så kunne du jo lige lave en købsaftale Og sige du gerne vil have lejligheden Sådan er de alle sammen De presser og presser og presser Men ham er han spiller kostbar Nej han er bare sådan helt hjemme Du skal jo Du skal mærke efter i maven Og Nå. stille og roligt Og det vigtigste er Det er at man ikke stresser det Fordi så ved du ikke om du har taget en god beslutning sådan noget ja. så du går bare rundt og kigger Og så spørger du hvis der er noget sådan noget. Totalt cool dude Og det ender også med at Det er den lejlighed jeg siger ja til Og jeg køber den Og Derfra, da jeg ligesom har skrevet under sagt, den vil jeg godt have, så begynder lorten bare at snowballe ned om mig, og så eskalerer det bare med piss og lort, mand. Først og fremmest, så det var mere eller mindre umuligt. Der var han, der var han kvik lige og lullede ind i sådan en fast fornemmelse trykkel. Ja, fornemt. virkelig altså. Jeg fik heldigvis brudtet prisen lidt ned, så jeg føler, at jeg røvpuglede ham først, ja. øh, sælger godt nok. Men det der er det der, at så skal jeg den der lejlighed, jeg kan mærke, det bliver lidt svært for mig at overtage den før, Øh, jeg selv skal være ude i min egen lejlighed Så det ender med at være sådan en stor, kaotisk omgang Lort, hvor jeg skal male to lejligheder på en weekend Som min mor, min kæreste og hendes kæreste oh. Og min mor, hendes kæreste Og min kæreste, sådan at... ja. ja, ja. Og, øh, og, det, og det er totalt kaos Og min cykel bliver stjålet Jeg spiller vand ned i min computer den samme weekend Så jeg mister de to ting, jeg elsker mest ud over min familie og min kæreste <laughs> De to materielle ting, jeg elsker mest, ikke? mister jeg. Så jeg, jeg, jeg, jeg er på dyb vand, og så skal jeg ud og male den her lejlighed, og jeg kan bare mærke på ham der, sælgeren der, at han har slet ikke styr på det. Det der med, han er, han er spanioler eller sådan noget, så det der med, at komme, <laughs> det der med at, han har totalt spanioler-tendens med det der, hey, vi ja. når det nok, mi, mi, mi. Han tager sådan en mens han egentlig skulle Fuck miste det rundt. Det der sker ved det, det er, at så, jeg er ude ved ham klokken 10 om aftenen, dagen før jeg skal flytte ind, og hente nøglerne. Fordi jeg gider ikke blive ved med at vente på det. Fordi så kommer han komme forbi klokken 4 om natten og giver mig den sådan. Det gider jeg jo ikke, Spanioler Nej. Så jeg tager ud til ham. Og så kommer jeg bare ud i en lejlighed, der er fyldt med møbler. Klokken 10 om aftenen. Jeg skal flytte ind. Altså om morgenen dagen efter. Så jeg er helt overbevist om, det her det bliver lort. Så kommer vi der derud morgenen efter. Og i øvrigt, da jeg kommer ud og tager nøglen. Så kigger han på mig og siger. Welcome to chaos Og så gør han sådan, slår han ud med armene. Og så kan jeg bare se den der lejlighed ligner lort. Og jeg tænker, perfekt. Jeg flytter ind i morgen. Du har bare været ude. Så kommer jeg derud. Og så står der bare lort i den lejlighed. Der står lort i den. Og han har sagt til mig. om der er lige et garderobeskab. Og der er en der kommer henne. Og det mellem et og to. Det håber jeg er okay. Og det var skilt Så altså. det var fint nok. Så kommer det ud. Så er der bare et garderobeskab. Og en stavl af stole. Og et bord. Og alle mulige kasser. Og pisser lort. Så kan næsten ikke komme til derinde. Jeg blev simpelthen så irriteret. Og. Ham manden her. Han har ikke renoveret vinduerne. Det, det fik jeg at vide. Det vil han gøre. Han har ikke renoveret dem. Så ringede jeg til tagningsmæleren. Han fortæller mig så at det er fordi hvor meget skulle der? var der ikke glas i eller hvad? Jo, men de skulle slibes og males, og det var fordi at de, de ligner virkelig lort. Og der okay. er i øvrigt heller ikke forsatsvinduer i, så de er ikke isoleret ordentligt. Nå. Nå. Hovedsagen er, jeg snakker meget hurtigt, om det, er fordi det er en Jamen lang det er historie. Fint. Det der sker er, så, øh, så får jeg at vidt at nægsmæleren at sælger har fået at vide, at alle vinduerne bliver skiftet. Hmm. Så føler jeg at jeg har vundet i lotto. Ja. Alle vinduerne bliver skiftet. Det er da perfekt. Så flytter jeg ind. Og jeg går og hygger mig i lejligheden, og jeg er ved at blive glad for at bo Og så på et tidspunkt tænker jeg, jeg vil egentlig gerne lige vide, hvornår de vinduer de bliver skiftet. Fordi at jeg kan ikke, altså de her håndværkere, rundt og renoverer vores bygning, det er som om, der ikke rigtig er nogen af dem, der sætter nye vinduer i. Ja, de kigger bare ind af dem, når din kæreste står med bare en overside i køkkenet. Jeg siger moms. Ja. Og øh, så ringer jeg til ejendomsselskabet, og de siger, at der bliver ikke skiftet vinduer. Og så tænker jeg, okay, slet ikke. Så jeg, om der er nogle få lejligheder, hvor der bliver skiftet sådan et fag. Altså sådan den der lille, du åbner selve ydervinduet. Den bliver skiftet, men ikke karm. Ikke alting. Bare, der er lige et par steder. Og så ringer jeg til maileren og siger, øh, vinduerne bliver ikke skiftet. Og så er der en reaktion der bare, åh, oh, fuck. <laughs> jeg slet? Nej, jeg siger, åh, oh, fuck. Ja. Du siger undskyld. Jeg ja. har ikke styr på mit shit. Og så finder jeg ud af, at de bliver ikke skiftet. Jeg får skiftet oh, fuck. nogle fag i mine vinduer, men de bliver heller ikke malet på den de bliver malet udvendigt. Så jeg har bare vinduer, der ligner lort, og nogle af dem er helt nye og bare i bare træ. Og nu er vi ved at finde ud af så på det her tidspunkt, at så tilbageholder vi nogle penge i ejendommen. Så tilbageholder vi nogle penge, som man kan, og når alt så er Al færdigt, det er i sammen man... i ejendommen ja. Nej, nej, bare mig. Man kan, når man har solgt en lejlighed, oh. så kan øh, køber og tilbageholde nogle penge, hvis der er nogle fejl og mangler. Ja. Det sørger øh, ejendomsmænderen så for at gøre for mig Og han sender den mail øh, Hvor den her aftale bliver lavet Til mig og til ejendomsselskabet Så jeg ligesom kan, er indenover over Og jeg kan se om det er sådan det gør Og det har jeg bedt ham om at gøre mm. Så ringer jeg i dag til ejendomselskabet, Fordi at jeg kan lugte gas I mit køkken og jeg får en jeg får at vide det skal der gøres noget ved pronto. Så jeg får en mand ud, han kigger på min gas og siger, et, det er utæt, to, det er for gammelt, tre, det er ulovligt installeret, det lever ikke op til diverse krav. Jeg tænker bare, ikke. Prøv at høre. Det er bare flag og lys i den lortelavkage, der efterhånden er blevet serveret til mig. Fordi jamen, alle negative fordomme, jeg har om ejendomsmalere, og det der med at købe en bolig, ikke, ikke at de alle sammen, men det der med, jeg tror, de er ude på at røvrende mig, eller også at de i hvert fald med, om de gør det. Og det er de, fordi så ringer jeg ind til boligselskabet bagefter og siger, jeg har fået at vide, at jeg skal skifte min elmåler. Det koster 3.000, installeringen lever ikke op til nuværende krav. Den er utæt, jeg har købt det for to måneder siden, det skal jeg vel ikke betale. Og så siger han... Det skal du. Men du kan prøve at sende regningen videre til sælger, men der er 10 års klagefrist. <laughs> så det du kan risikere er, at han bare sender dig videre til ham, der havde den før. det, Og så skal du bare snakke med folk, der har haft den her lejlighed de sidste 10 år. Allerede der, jeg er ude. Ja. Jeg er stemplet Fakt, ude. Er Prøv at høre. Så tager jeg den tissemand og stikker den op i numsen, og så betaler jeg det. Jeg gider slet ikke. <laughs> var til også, at sådan, jagt var bare Jeg mennesker rundt. Også fordi, hvis jeg en dag sælger det lejlighed, og så er der en, der ringer til mig syv år efter, at jeg ikke bor der længere, og siger: øh, I øvrigt, der er noget galt med klinkerne ude på badværelset. Det burde du have vidst. Prøv at høre her, fuck dig, fuck dig lige ind i røven, det gider jeg slet ikke det der, så jeg gider ikke være ham der jagter de her mennesker Nej, jeg siger så til ham ejendomsmanden der, bare lige for at være sikker, jamen øh, hvis, altså sådan, jeg kan huske jeg spørger, jamen der er der tilbageholdt nogle penge i ejendommen øh, I forbindelse med øh, at øh, vinduerne skal males og sådan noget, og så er han, det er det ikke, de er blevet overført til sælger så da jeg ringer, bare for at finde ud af det med gasten, finder jeg ud af, at de penge, jeg har fået at vide, der er tilbageholdt, som sælger skal betale for, at jeg kan få renoveret vinduerne, hvilket han lovede mig, de er ikke tilbageholdt alligevel. Jamen, hvad fanden har han så lavet? Så ringer jeg til og siger, at de penge, de er ikke tilbageholdt alligevel. Jeg ringer til ejendomsmaleren og sælger et fælde, en fælde for mig, og siger, jeg har, jeg, har, jeg har prøvet at få en maler ud og øh, kigge på øh, vinduerne, men jeg skal bare lige høre, hvordan afregner vi med den maler der? Hvordan betaler vi regningen? Så siger han, åh, hvordan er det, det er? Men jeg tror, du skal sende regningen til ejendomsselskabet, og så trækker de det fra i det der beløb og siger, Godt, de penge du snakker om nu, de er der ikke. Jeg siger, jo det er de, de har tilbageholdt dem, jeg har jo sendt mail til dem, så jeg, ja, men det har du gjort forkert, for de har forklaret mig, hvordan man skal gøre det, og det du har gjort er forkert. Og men... så siger han, åh oh, fuck, <laughs> legendarisk catchphrase. Og så fortæller han mig, at det her det kommer til at tage rigtig meget tid for ham, og hvad er det irriterende, men han skal nok prøve noget ved det. Det er jo, jo, jo fuldstændig Jeg har lyst til at skide ham ned i munden mand. Ja, mand. Få nu styr på det lort Så kan han prøve at sige Åh oh, fuck Mens han gurler din varme faces I'm for seriousness Jeg er Det er jo ikke i orden Det er slet Slet ikke i orden I min bog Nej for øhm, helvede ja, Men hvad fanden gør du så? Så skal du bare selv betale for det hele nej jeg, altså jeg nej, så, så går jeg ud og så jeg ved ikke piller i julen af er ham der ejendomsmælernes Mercedes eller, ja. eller hvad han kører og så sælger det ind på den bor hvis jeg er fuldstændig ja. ligeglad jeg kommer ikke til at betale for det jeg kommer til at betale for tingene det er fordi jeg vil selv synes, det var irriterende karma, hvis der var en, der kom og sagde noget eller andet med, den lejlighed, du solgte til mig for syv år siden, der har jeg opdaget noget, som du ikke vidste, men det er din fejl, så du skal betale. Gud, skal jeg da... Ja, og ham, der har fået lavet det der ulovligt han gider jo heller ikke stå ved det, og så skal du slæve ham i retten. Jamen, det, og skal jeg skal du... vide, det var, at installationen var fra 30'erne, så i princippet kan det være, at det er en død mands ansvar. Og det her, så, så gider jo ikke... Undskyld, hvad for noget? Er det fra 30'erne? Installationen er fra 30'erne. Der er kommet en ny gasmåler på, men selve rørene er trukket i 30'erne. Jamen en ulovlig installation fra 30'erne, det lyder jo så uforsvarligt, som noget kan være overhovedet. Selv en lovlig installation fra ja. 30'erne. Jeg 30 troede jo, det var eller? sådan, at hvis gas bare pff, fiser ud i dit køkken, så er der et eller andet i systemet af gasting i dit hjem, som lige siger, hov, det er da mærkeligt, at der bare slipper gas ud hele tiden. Vi lukker lige. Ja, men det er jo nok så... Øh... Men det, var det jo, før, men det er jo for før den tid. Det er var var 30'erne før den. Ja, det, det er præcis det. Så jeg tror, uanset hvad, så bliver det 3.000 kroner well spent, at jeg lige får fikset det. Ja, men også fordi du har nok også betalt for noget gas, du ikke har brugt, kan man sige. Hvis det bare pisse ud ja, i dit køkken. Ja, Jeg ved ikke, hvad gas koster. Nej, men det lugter i hvert fald rigtig dårligt. Ja. Det lugter som, jeg hele tiden har slået nogle gattergungrende fæle putter. Og det er jeg rigtig glad for, <laughs> øh, at vi kan få stoppet nu. Nå, velkommen til. Det var. Øh, det var... Det var min historie om øh, gas og porter, ja. og lige lidt had til at starte. Men skal vi, ja. nu, nu giver jeg ordet til dig, jeg har snakket rigtig meget nu. Vi skal ja, også søge ja, de hele firmen. Vi... Ja. Ja. Hej, ja, til, det er mig, der ja. Martin. 4x4, go. 4x4. Det er fordi, uh... jeg er jo... Vel, velbekomme, Elias. Kan du også slippe en fejl gasport, <laughs> inden jeg skal i gang med at fortælle? Nå, det er fordi, jeg er jo stadigvæk på klubtur med Thomas Hartmann og Nikolaj Stockholm og Anders Stjernholm. Ja. Og øh, nogle gange, når vi skal til Jylland, hvilket vi skal hele tiden, så kører vi i Thomas Hartmanns øh, fuelstrækker. Ja, for sådan en har han, Sådan han er en man, og han har store ja. muskler. Han har store muskler, og han har en stor fjeldstrækker. Ja. Og sådan en den er jo kendt for ikke at være den mest øh, hvad skal benzinøkonomiske, øh, benzinøkonomiske øh, miljø miljøvenlige, miljøvenlige køretøj. Ja. Øh, og det kan man jo diskutere herfra til Det kan dog. man have det med, som man har det. Det kan man nemlig. Men faktum er, det er vores turbus. Ja, det er, ligesom, det, er det, der, det er det, der gør, at den her måned er dejlig ekstra dejlig for dig. Fordi det ja. gør, at du ikke skal hele tiden skal sidde i Jeg skal tog. ikke sidde fucking tog hele Nej. tiden. Og vi kan sidde sammen og snakke og ja. i en hyggelig bil. Det er skidehyggeligt. Og nok om det. Så kommer vi til Fredericia i går. Ja. Og så skal vi lige ud og spise en frokost med Torben Chris. Fordi han bor i Fredericia. Han bor i Fredericia. Han er flyttet til Fredericia. Og vi er ud og spise en dejlig frokost på en café. Da vi så kommer tilbage til den parkerede fjeldstrækker hjemme ved Torben Chris, så er den lidt flad på det forreste fordæk. Og det kan vi ikke forstå, fordi der var ikke noget galt med fordækket, da vi gik fra den sådan en time før. Nej. Så det er lidt underligt. Ja. Så vi besluttede os for lige at køre ned på en tankstation og få fylde noget luft i. Og da vi kommer der, det tager fem minutter at finde den her tankstation, da vi kommer derned, der er dækket næsten flat. Så, okay. så vi ikke, den der vi er... punktering, den har ikke været der længe. Nej. Og vi finder også ud af, at lige at det der hul det sidder ikke oven på dækket, det sidder ude på siden af dækket. Så meget tyder på, at det ikke er et glasgård eller et søm, man ikke, er kørt det, op i. Det er ikke en sten, der er gået, har begået gået her i Nej, det er, det er det fandme ikke. Det er øhm, højst sandsynligt en, en, øh, en person af det en eller andet køn, der med, er bløde, gået, med bløde værdier, Med bløde værdier, der ja. er gået forbi den her fjolstrækker og tænkt, det skal med være løgn. Den. Jeg tror, hvis jeg lige stikker et hul... Ja. Med min kniv jeg Som, som er meningen, mening at jeg har med Ja ja ja Jeg er jo ikke bad guy, Bare fordi jeg går rundt med et, et objekt Det kan, hul, det kan med være været en det. det var et stort hul ja, øh, Ingen ved hvorfor han har den med han men, han, lige, han lige tænkt, men han, han tænker han. det er bedst for miljøet Hvis jeg lige dolker den her firostrækker ja. Fordi alle ved at hvis man dolker en firostrækker Så redder man en delfin Og så kører den aldrig igen den kører aldrig igen, og der bliver Nej. ikke brugt noget som helst øh, energi på at få den der fjernstrækker fragtet ned til tankstationen 4-5 gange, købe lappeskum, prøve at pumpe luft i igen, hvor efter man til sidst finder ud af at det. Vi fandt ud af, at den kunne jo ikke... Det, det er selv Nej, lapiskum, endnu hvad, der, der skal laves fjel. et nyt dæk, der skal produceres rågummi, det skal fragtes frem og tilbage, der er små affattelske... Ja, ja, ja. ja, for det er jo børn, ikke sådan, at vi, det er ikke, mindre, at vi tænker, ud. nå, det var den fjernstrækker. <laughs> så lader vi den der bare stå her og køber den bil. Fuck det. Nå, men så har vi tabt. Men altså for helvede. Så det ender jo kraftedet med, at vi øh, klokken 10 minutter over 4 og ruller vi hen til et, øh, et autoværksted. Jeg tror faktisk, det hedder Autohuset Vestergaard. Det skal jeg lige huske at sige. De var meget flinke, fordi klokken var 10 over 4. De lukker klokken 4. Så teknisk set kunne de bare have sagt, det kan vi ikke hjælpe jer med. Så i helvede. Men der var en rigtig flink øh, mekaniker, der var på vej hjem fra arbejde, som sagde, det der vil jeg gerne hjælpe med. Fedt. Æh, så øh, var der så heldigvis. Det gør man nemlig. Og også fordi at det der ekstra hjul, der var på, under Fjellestrækkeren, det havde siddet der siden den var købt for ah, ah. mange år siden. Så, så det den sad, var boldet fast med det der ekstra hjul, det var fuldstændig rusten, som man slet ikke fattede det. Okay. Jeg tror at seriøst, at vi så en halv time med en og prøvede at skære det der ekstra hjul fri. Og da vi så forsatte det få på, så er det sådan lige sådan to centimeter lavere end de andre, så det ser lidt sjovt ud. Men han har brugt altså tre kvarter på at lappe vores turbus. Og det var vi jo selvfølgelig rigtig glade for, at han fik yeah. lidt penge for det. Og så, så, så kørte vi videre. Men jeg synes simpelthen, Altså man fortalte, at der åbenbart er, der er åbenbart også, Det er åbenbart også en tendens i København Der er nogen, der kalder sig asfaltjunglens indianer der, Nej Det er rigtigt, jeg ved ikke om det Altså det sagde han og jeg tror, For, for real asfaltjunglens, asfaltjunglens indianer. indianer Det er sådan nogen, der går rundt og slicer dækene op på fjolstrækker Fordi de tænker, sådan, så, så er den så er det så jeg, er ikke, jeg, jeg er ikke stor fortaler for at alle skal have en bil, og jeg tror måske også har Hartmann har lidt flere biler, end han har behov for. Men det er fint nok <laughs> Prøv at høre her asfaltjunge indianer. Det er ikke okay. Nej. Jeg skal ikke gå til og slice dæk op, fordi indianerne altså, det ikke dæk op på fjolsstræger. De, det din det pludrende eller Det, eller det eller folk noget, måske. ikke forstår, det er jo, at hvis der er noget du ikke kan lide, for eksempel inde ind i byen, så skal du ikke gå og skære dem op, Nej. fordi det du gør, det er, at du skaber rigtig rigtig negative vibes for den sag du prøver at kæmpe for med ja. din fede, idiotiske hjerne. Vi kan alle sammen blive enige om det ville være rigtig rart, hvis vi ikke brugte så meget benzin. Ja, jeg men, ville synes, det var fedt, hvis der ikke var nogen biler inde i København. Men faktum er, bare det, det er der behov for. Ja, der er. Og selv, øh, selv elbiler og sådan noget, mm. det snakker man jo også meget om, at det kan godt være, at de ikke bruger benzin, når de kører. Mm. Men produktionen af dem er mm. lige så skadelig for miljøet. Så det, altså det er kun for ens egen skyld, når man kører sådan en elbil, så kan man køre rundt og tænke, nu er jeg, nu er jeg rigtig god mod miljøet. Men det er du i virkeligheden ikke. Nu er jeg en lille løsekage. Ja, ja. rundt her i min lille glinsende pæk. <laughs> ja, men det blev simpelthen bare Det var så irriterende, for vi skulle bruge en hel eftermiddag og Det blev lort ja. altså, Jeg så... en gang prøvet at køre øh, Og øh, punktere også jeg, var inde, øh, jeg havde en polo fra øh, 97 Som jeg kørte jeg havde været <laughs> i, øh, jeg Det havde er været... den famøse polo, du har snakket om I dit one man show ja, Jeg ja. har været øh, jeg var ude og optræde sammen med Høgsted mm, Vi havde været i Aalborg eller sådan noget. Det var mega hyggeligt vi, øh, Det var og sådan og så på et tidspunkt kom vi kørende igennem sådan En kæmpe stor markåbning hvor der sådan en skov på begge sider Rigtig pænt, sne over det hele sne en dag, eller vi sidder bare og hygger i den her bil på vej hjem, det er weekend Jeg har fået aflyst et møde ved et tilfælde, så vi begge to bare på vej hjem og har fri Sidder i en varm bil, har lige overstået stand og bliver klokken 10 om morgenen, så man er sådan helt på, Man sidder bare og slapper ja. Så er der sådan en roadside diner, sådan en rigtig hyggelig lille en, hvor vi lige kører ind Så de er kraftede med, hvad hedder det, de har flæsk til mig, <laughs> og de har studet et eller andet til Martin Så Jeg vi sidder, sidder bare på der, fint. kigger sådan en, fantastisk over Storevældsbroen, holder lige og får noget benzin på, kommer ud til bilen, Martin begynder at køre, og så er der fandme et eller andet, der er galt, fordi der er nogen, der har stukket hul i mit dæk, så den er også flad. Ja. Og det frem til, det hvor vi havde samme oplevelse, holder ind, kan jeg slet ikke finde ud af få det der dæk på, ender med at komme hen til nogle mekanikere, som for 200 kroner finder et dæk, og skifter det hele for mig nærmest. Altså, det havde kostet så meget. Du kan ikke få et dæk for 200 kroner, du kan ikke få Ej, for arbejdet hele. for 200 kroner. De var så flinke, fordi du sådan der var lige gået noget galt, og det tog dem fem minutter at hjælpe mig. Det var så sødt. Jeg har aldrig oplevet mekanikere som andet som total rare mennesker, der Nej. virkelig gerne vil hjælpe dig. Det er, vi... og det er, det er simpelthen så irriterende, mm? når, når folk gør sådan noget med dæk. Ja. Folk gør sådan noget med dæk. Ja. Øh, skal vi snakke lidt om mobning? Ja. Det synes jeg, vi skal. Det er fordi, det kom vi til at tænke på. Fordi der var en eller anden pige i Kanada, tror jeg det var. Ja, det var det hende, der 100... det gik helt galt. Det gik helt galt. Ja. Så var der en pige i Danmark Det gik også lidt galt, men ikke lige så galt Nej, det også, gik hun er, hun, ikke så galt igen, hun, Og det er jo jo. blevet en rigtig succeshistorie, for hun har fået en masse støtte på Facebook ja. men, altså, det, men det skal vi egentlig ikke tage Hvis Har du, du set gjorde? hendes blog på internettet? Nej, men jeg har Jeg kan godt forstå, at der er nogen, der synes, at den blog er lidt irriterende okay. Men jeg kan ikke forstå fordi, Det er fordi, jeg synes, at øh, Jeg kan godt nogle gange blive irriteret over ting på internettet Hvor jeg sidder og kigger noget og tænker Åh, lad nu være med det der ja, ja. Og jeg kan sagtens se, hvordan der er nogen, der kan se på hendes blog og så tænke det Hvis de har den samme alder som hende Og lidt i andre lov sådan, du skal ikke tro du andet noget Fordi ja. det er en blog Der får hende til at se ud Som hun tror hun er noget okay. Og det er jo ikke noget i vejen med Men jeg kan godt ja, ja. forstå Hvordan folk er noget derhen på sådan noget Fuck dig mm. Men Det er jo ikke et argument for at gøre det Det er stadigvæk idioter der gør det Men det er jo sige ja, ja. At Det er bare at jeg det giver mere mening om Lisa, fordi en ting er, at hun er blevet mobbet, men altså, man skal også lige huske på, hvem det er, der mobber hende, det er jo idioter, altså det er jo unge mennesker, der tror, det betyder noget Men det er jo mere det der meget aggressive sprogbrug med, man nærmest synes, at man skal af Jamen også det der med, for alle os, der hader, eller for alle os, der synes, hun er en lud, og sådan et eller andet på Facebook, og slap nu af, altså hvor meget kan du have, lad være med at gå ind på den fucking blog så, lad være med at kigge på lad dig være med at snakke med lad nu være at altså, jeg forstår det ikke? men omvendt dem der, der så også går ind og siger, at vi elsker øh, hende der uden overhovedet at overhovedet vide noget om det I, altså synes, du et tænker at niklas Bentner på sin twitter skriver at han synes hun var øh, sej og smuk eller ja. sådan et eller andet. hvad fanden slet... det lige om niklas Bentner? det, det kan slet... være hun er en assistent det kan prøv, være prøv, det er derfor de havde hende. på Bentner. det kan være hun har lorteværdier, eller et eller andet det kan, prøv, det kan prøv, være hun havde dig ja og de siger, det siger du skal i hvert fald slet ikke sidde og sige hun er smuk på gamle mand altså lad være. det gider ikke det der hun er vel jævnaldrende med hans kæreste ja cirka er du nogen blevet mobbet Øh, I de små klasser de små Der klasser? var jeg tyk Mere end du <laughs> <Bah>! er tyk <med. laughs> hey! hey! Jeg synes ikke Sådan jeg, jeg synes ikke du er tyk jo. Det ved du også Ej, godt det, det er ikke et spørgsmål gang. om følelser Elias. Det er et spørgsmål om fakta Når jeg stiller mig op på en badevægt Så kan jeg love dig for at den siger at Jeg er ikke normalt vægtig okay. Men det kan også være på grund af min kæmpe store pig. Må vi få at vide hvad du vejer Jeg ved ikke hvad jeg vejer Jeg har Nå. ikke en badvægt. men Jeg ved heller ikke hvad jeg vejer Nej, Det er også ligegyldigt hvad jeg vejer nu Fordi ja. nu er der sgu ikke nogen der mobber mig Det er Nej. kun mig selv der gør det Ja på scenen Ja, Men du ja. blev Hvor gammel var du da du blev mobbet? Jeg synes mobning er et stærkt ord, for jeg har lige fået okay. mobbet. Altså, Nej. Jeg, jeg har aldrig, der, har aldrig været nogen, der Ja. Jeg blev drillet, fordi jeg var tyk. Det var lige ja. Men du blev jeg ikke mobbet, sådan at du ikke havde lyst til at gå i skole. Det var der måske en dag eller to. Okay. Men så kom man over det Og det er faktisk det jeg vil sige Du var ikke mobbeoffret konstant igennem Nej periode. fordi så lærte jeg jo ret hurtigt at hvis man ikke ville være mobbeoffret Så skulle man bare øh, sige noget igen Så skulle man bare svare igen ja. Og så lærte jeg at sige nogle sjove ting Fordi ja. så øh, flyttede det fokus fra at jeg måske ikke var så god til fodbold Og var lidt tyk og så kunne man. Men så gør det jo så også bare Og så skal jeg jo lige huske at sige at jeg har ikke selv været nogen helgen Fordi da, så, da man så kommer i de større klasser Og begynder at få lidt styr på tingene og folk ikke er så strenge mod en mere så, er man jo ikke bedre selv. så var jeg jo ikke bedre selv jo Så var der jo også nogen som, som andre gik og stak til Og så kunne man jo hoppe med på den vogn Så på den måde har jeg jo også været med til at drille ja. andre jeg, øhm. jeg ved ikke om jeg nogensinde har været med til at moppe nogen Men jeg har det med garanti Været med til at skyde lidt på nogen Det tror jeg ja. Men jeg tror Jeg håber ikke at jeg har gjort det mere End ligesom drenge altid gør ja. Jeg kan huske den gang folk begyndte at få hår på og sådan noget Så den der fik det først Den der fik det sidst ja. Altså, sådan er det. Fuck dem. Ja, helt ærligt. Dem, æm... de, de står altid for skud. Men jeg kan huske, dengang jeg startede i 8. klasse, der var, jeg fik buksevand med tis. Snakker vi ikke om det på et Nej, tidspunkt? Nej, det har du aldrig snakket. Det skal jeg altså lige høre. Nå, jeg fik en gang buksevand med tis. Øh, ja. Det var sådan, at når man kom derud på den skole, jeg ved ikke, om de altid har været sådan, der var nogle rimelig hårde optagelsesritualer. Øh, du fik buksevand med året, året før, der var der nogle 9. klasser, som havde været igennem den rimelig hård omgang, visst nok. Og så var der en dude, som det vidste, var gået mere ud over andre. Og man, var, man havde sådan en fornemmelse af, at når vi kommer derud, de kommer til at smadre os lidt, de her mennesker. Ja, de og, det man var, nu. og det, man var mest bange for, det var for bukser med matisse, fordi det var der var en, der havde fået det år før. Og jeg ved ikke, om der var nogen, der havde fået det år før, det, men der var en, der det før, men der var en, der det men der var der fået med matisse, og vi var alle så lidt. Det gider vi ikke. Mm. Og jeg var sikker på, at det ikke blev mig, for jeg havde sådan lidt. Kom oven. Jeg havde ikke noget udstående, med jeg havde mine bukser på, mand. Mange ikke. af dem, som ville give en bukser med matisse, var nogen som to år før, der havde vi da gået i den samme klub og spillet fodbold sammen. Vi havde da hygget os totalt. Det var da ja, ja, ja. rigtigt. Så kunne du ikke finde på at pisse i dine bukser? Nej, lad nu være. Og så, øh, så kommer ud på den der skole der, og så øh, langt stod i kort, og jeg bliver flået ud af en gruppe lige pludselig, når jeg smider min taske og min øh, jakke, og så øh, bliver jeg døbet i gammel piss ud i et pissoir. Hvor havde de det? I pissoir? Ja, ja. De øh, ja, var det sænkede bare ned i et pissoir, hvor der var lidt pis i, i forvejen, og så trykkede de på de der haner, så der bare skyller vand ned og skyller nyt piss ud. Så jeg gik bare en dag og lugtede pis. Og jeg ja. havde besluttet for, at jeg ville ikke ville slade fordi at hvis du slader så har du ikke taget den. Det, der, det jeg vidste med det her optagelsesritual, det var at jeg var nødt til bare at tage den. Uanset hvad mm -hmm. de gør, om de tager mit tøj og jeg skal gå nogen rundt, eller om de pisser på, men der var mig, du næsten blevet måske sige et eller andet hvis de havde gjort det. Ja, der var jeg, der, Du skal bare tage den. Du spørger, nej, men der er ikke sket noget. Der er ikke sket noget. Nej, men det er bare fordi jeg har tissede bokserne. Arbetet. Ja. Så det gør jeg. Og så er der kraftig en eller anden og undskyld. Du har sikkert gjort det ud af en god mening, men fucking luder. der slader til lærerne. Ja. Fordi det faktum at hun til dem. Gjorde, ja, det går ud over dig jo. Det gjorde jo at at, øh, hvad hedder det, at lærerne begyndte at spørge mig om det mm. Og så til sidst knækker jeg Fordi hun ville ikke starte undervisningen for jeg har sagt til hende Ja det var mig der fik buksvand med tis Og så skal jeg sige hvem det var Og det har jo heller ikke lyst til Jeg gider Nej. ikke sige det mand Men de tvinger mig til det Og jeg slet lader være at gøre noget ved det Og de er sådan lidt Jamen prøv at høre Hvis du står ved det der nu Så bliver han smidt ud af skolen Og så Jamen. tænker jeg Okay Jamen ved du hvad Så kommer hans venner til at hade mig Men så kan han fucking lære det mand så jeg, går, jeg, jeg siger, også, okay, hvis han ryger ud af skolen, så, altså jeg så vil... har det ikke, jeg har det ikke godt med det, men <laughs> hvis du losser ham ud, så er det fint. Og det gør de selvfølgelig ikke. Nej. De giver ham en eller anden advarsel, og så ved han, Men der han ved nu, slaget. at der, han var i risiko for at ryge af skolen. Og det er fucking Inas skyld. Hvis Ina ikke havde sagt noget, jeg ved ikke, om det var Ina, der gjorde det. Nej. Nu slynger jeg bare et navn af ja, en ja. pige, jeg gik i klasse med det kan jeg ikke <laughs> <laughs> øh, Men det der var, det var, hvis, de, hvis den person, der gjorde det, ham, hun, den, det, ikke havde gjort det, så havde jeg været ham som toten, og så var det det. Og så havde de grin det der, men på sigt ville jeg sikkert godt kunne tage til en skolefest. Uden at være barn. Du kunne have vundet på den, fordi du øh, kunne have lavet lidt sjov med det. Ja, jeg havde taget den. Fuck det, mand. Jeg lugtede ikke at med mere. Et eller andet. Og så havde de sagt, hvad så pisseminister? Ja. Men, men resultatet så... var bare, at min mor også fandt ud af det. Oh, og ja. min far fandt ud ja. af det. Og øh, jeg tror min... Jeg ved ikke, hvad min far har ringet og sagt til hans far. Resultatet er i hvert fald... <laughs> må jeg, må jeg, jeg tror måske... Øh... Jeg kommer og pisser i din søns bokser. Nej, han øh, sagde noget, Aller. Hvis din søn rører min søn igen, så får du ham hjem i skraldesække. <laughs> Ooh! Det øh... er det daddy move! Ja, og min far er tof på den måde At ja. ingen skal røre hans søn, specielt ikke altså, Nu kan jeg jo forsvare mig selv ikke. Han sikker sikkert stadigvæk <laughs> stadig have rimelige, øh, rimelig hårde holdninger til Hvis der er nogen der gjorde mig noget Men dengang, ja. altså, han sad jo øh, han mødte jo for sent på arbejde Fordi det bustopsted vi stod ved Der var der nogle gange, så fik de lige en ordentlig hold for det Der sådan et eller andet. <laughs> Der sad min far jo i hans bil Bare kigget over på det der bustopsted øh, Altså syv dage efter øh, At jeg havde fået det der buksfald med tis Fordi han bare tænkte, gør noget, gør noget Kom så, kom så Simon, gør noget Kom så Simon. Altså mens du sad og ventede på bussen Ja. Hvorfor kørte han da ikke bare i skole, når han så alligevel sad der i bilen? Det var fordi, han ville hellere have At der var en, der prøvede at gøre noget ved mig Og så bare ja. flyve over og fjerne alle hans tænder fra hans mund Det ville han meget hellere <laughs> øhm, er så, Jeg Er de glad for, at vi sidder og siger det her? Tror du? Min far er fuldstændig ligeglad hvorfor Han kunne ikke finde det? på at smadre dig, for eksempel Nej, men hvorfor skulle han? Altså, det er jo indisier det er ja, ting, jeg siger, ikke? Men ja, det, ja. Jamen, det er, fordi jeg synes, det taler for, at min far er en god far. Ja, for fordi min far tænker, jamen, prøv at høre, vi bekæmper ild med ild. Ja. Øhm, resultatet er så, ham der Simon der, som, var, som det var, han kommer hjem til mig, sammen med sin far, og jeg, mit hjerte står stille, fordi det første jeg ser, det jeg, kommer, jeg er alene hjemme, det er, at jeg går ud, og så står ham, der døbte mig i tis, sammen med nogle andre, ud foran min dør, og jeg tænker bare, hvad, Øh, dræber han mig så nu? Ja. Sker det sker der? Og så ser jeg, også at der står en ældre mand, og det er sikkert hans far. Så åbner de døren, og så siger faren, der er noget, min søn gerne vil sige til dig. Og så giver han mig sådan en rigtig hadefuldt slatten håndtryk, og siger, det skal aldrig ske igen. Undskyld. Mm. Og lige da han siger det, tænker jeg bare, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Det kommer til at ske igen. Det jeg til at jeg at ske igen. skulle jo aldrig nogensinde have taget din hånd. Jeg skulle have sagt, prøv at høre, du hører, sige undskyld. Jeg er virkelig ked af, at der var nogen, der slader Jeg ved godt, jeg bare skal tage den, men jeg var jo så bange. Ja, ja. Og det ender bare med, at et, jeg var ham, der sladede, to, jeg var ham, hvis mor, hvilket ikke er rigtigt, fik hans far til at tvinge ham til at komme ned og sige undskyld, det er fucking noget, hans far selv har besluttet sig for, og tre, så var der bare to år, hvor de der mennesker stadigvæk går på den her skole, hvor jeg bare var luderen, ham, der mm. ikke kunne holde til noget, så i stedet for, at de gjorde noget ved mig, så dansede de bare rundt om den der var, om, ligesom om ilden, på den der måde, at de lød som om, de måske kunne tænke sig at gøre noget ved mig, men de gjorde nar med, at det må man jo ikke, for så kommer hans mor jo efter os. Ja, ja. Det var så nedværdigende. Så ydmygende. Ja. Og jeg har stadigvæk lyst til at dræbe dem alle sammen. Helt seriøst. Jeg har stadigvæk lyst til, de mennesker, der døbbede mig i sidste dag, jeg har stadig lyst til at slå dem ihjel, for det gav mig så mange ar på sjælen, fordi det gav mig tre år i helvede på den ja. der skole. Og det har, det, har, det har taget så lang tid. Men... Det var jo kun fordi, at voksne skulle blande sig, at det gav dig treårighed. Nej, nej, det var fordi, at der var øh, fire eller fem ja. unge drenge, der slet, slet ikke forstod, at det skal du ikke gøre. Og så var der nogle voksne, der reagerede, som voksne gør, vi skal ja. beskytte de her børn. Jamen, det er det, jeg men, mener. Men det, de ikke forstod, de voksne, var jo bare, at jamen, nu er det sket, vi kan lige så godt lade det ligge. Problemet er bare at det er jo ikke det, der er fejlen. Fejlen er at der er nogle børn, der har gjort det. Ja, altså de der børn, altså unge mennesker, som det var dengang. Jeg håber seriøst, jeg håber seriøst, de dør. Sådan helt seriøst, jeg håber, I dør. <laughs> og det ved jeg godt, det virker for voldsomt. Men jeg kan simpelthen ikke tilgive det, fordi jeg har aldrig haft lyst til at gøre det der ved nogen. Aldrig. Nej. Jeg kunne heller ikke tænke mig at slå dem. Jeg kunne ikke tænke mig at tisse på dem, men jeg ønsker dem ikke noget, som helst godt. Jeg hader Nej. dem stadigvæk for det, og det ved jeg godt det er min fejl, jeg burde have tilgivet det for lang tid siden, men jeg tror ikke, der er nogen, der forstår, hvor meget negativt det plantede i min sjæl, hvor lang Nej, tid det det er også tog. det, når det bliver fysisk på den der måde der. Prøv at, at, at forestille dig det, at det... gå tre år der, hvor piger begynder at blive interessante, og du begynder at blive interessant for piger, og har rigtig mange bukser, bumse <laughs> Man og utroligt utrolig få bukser, og så være ham, som alle forbinder med tis. Ja. Ham, som alle kigger på og tænker, du ah, nu er ham der døbt i tis. Kunne de få dit navn til at rime på noget med tis? Tisseliers, det rimer ikke med. Men det gjorde de aldrig. Oh ja. Primært, tror jeg, fordi de havde så ondt af mig. Ja. Jeg pæslen. kan slet ikke forklare dig, hvor mange negative ringe i vandet det satte i mit liv. Det var helt fucked up. Det er også synd for dig, I lige at tis-tis. i dag er jeg jo ligeglad med det, men hold kæft, ja, ja. mand. Fuck, for ville jeg ønske, det ikke var sket. Det var så det stort et Det kan jeg forskellen godt forstå, men det, men det, det er også det, der jeg var da så ligeglad med, om de vil gå og råbe mig ind i hovedet. Til, du en bøs, du en bøs, ja. du ligner lort, du bumser i hovedet. Fuck det der det, mand. Ja. Lad være med at døbe mig i tis, så jeg skal gå rundt en hel dag og stinke piss, mand. Mm. Fuck, hvor jeg håber, de dør. Øhm, det gør de jo på et tidspunkt, sikkert et lang tid efter mig. Fordi Jamen, det er de også det. Jeg lever et lige så usundt liv. Du har jo ikke lyst til at slå dem ihjel selv. Men nej, jeg håber bare, at. Nej, nej, nej. Jeg har det forfærdeligt sagt. Jeg har aldrig lyst til at slå nogen ihjel. Det ville jeg da komme til at angre for meget. Jeg har ikke lyst til, at de dør. Men det jeg prøver at få. Det jeg prøver at sige med hver gang jeg siger jeg håber de dør Det er Den vrede de har plantet ind i mig ja, det har ja. Får mig til at få lyst til at de skal dø mm. Og, det kan Og jeg det være ved rigtig. godt den, jeg, jeg skal ikke have lyst til at de dør Men det er deres skyld den vrede er der ja. Den vrede gider jeg ikke Skal vise tilbage negativt på min personlighed Det er deres skyld den vrede er blevet plantet der For det var dem der gjorde det Derfor må det være okay at jeg har en unaturlig vrede mod dem For det var unaturligt det de gjorde ved mig ja. mm. Mm. Det kan du ret i øhm, Resultatet var så at jeg blev også sådan rimelig irriteret den gang. Og der var en der hed Leon i min klasse, mm. som var skide Han er totalt gammegod. Men han gik rundt og gav mig og en der hed Martin Augustinus, nogle losers i starten. Altså sådan for sjov lusinger. og så snapper ja, ja, ja. han lidt mere sådan. Så, ja. Og så og du ved, jeg snapper en dag fuldstændig. <laughs> og så losser jeg ham bare i skridtet, mens jeg eller rigtig hårdt i maven. Og jeg havde ikke tænkt over det, og jeg ved heller ikke om det er rigtigt, men efter jeg gjorde det ved ham, blev han bare prykelknappe for alle. Og jeg tror det er fordi slog Tis Tisilis Tis, Elias. Tis, Tis, Tis Elias. sparkede han lige. Lagde han lige Leon ned. Ja. Okay, så, så kan så, vi alle sammen Så så Leon jo nederst. Ja, free for all på Leon. Og jeg ved ikke om det var min skyld, <coughs> men jeg synes godt nok at det gik lidt ud over lægen. Jeg, jeg kan huske på et tidspunkt lægen fik skudt ud Fordi han lå nede på jorden Og blev sparket på Tror jeg Og så var der en Altså uden for der Hvor rengøgsdæmmerne var Og så åbnede de døren Op i hovedet på ham <laughs> Så han blev sparket på, mens han fik en dør i hovedet, og så fik han skel ud for det. Nej. Og jeg tror måske endda, at han skulle ned og snakke med inspektøren, fordi, fordi han, han var larmet for meget. Fordi han fik tæsk, og så var nogen, der åbnede en dør op i hovedet på ham, og så blev de sure på ham, fordi han lå i vejen og skabte så. Men det er jo det, jeg mener, når voksne blander sig på den måde, før de har fattet, hvad fanden der er sket, så bliver det nogle gange meget værre. Ja, virkelig. vi havde også den der også drenge i klassen i folkeskolen, så havde vi sådan en ting med i de store klasser, og så gik vi rundt og gav hinanden også og det var jo det var noget der var meget hyggeligt for os Men fordi det er noget alle gør de noget alle så udstiller vi du udviklede ikke den. vi udviklede den også det var ikke der, vi nåede til et punkt hvor alt for der ikke var nok så det vi gjorde i stedet for det var at vi gik, vi gik hen bag folk der stod med spredte ben ja. så stak vi lige hånden ind mellem benene på dem og tog fat oppe i kalorius og så hævte tilbage ud så man kunne få folk man kunne få folk op og hænge af væge skrige mens man bare holder fast i deres skene i <laughs> bagud Det, det var så aldrig. ubehageligt. Det var så ubehageligt. Det må du aldrig gøre. Nej, det har jeg, jeg, har, jeg har aldrig praktiseret siden jeg gik ud af folkeskolen. Shit. Men det var jo også sådan noget, som øh, vi altså, nogle gange skulle ind og snakke med lærerne om og, sådan ja. noget, fordi, og så kaldte vi hinanden for bøskeal og sådan noget. Ja, ja, og så kan jeg huske en gang, hvor jeg lærer sagde, hvad nu visen er, øh, bliver bøssere en dag. Jamen så er det jo ikke Det jo så at vi jo ikke forholde os jamen, så har jeg det sådan, jamen, så vil det ikke være så sjovt at kalde ham bøskeal længere, Nej. fordi sådan man refererer til hans seksualitet. Og lige nu, når jeg siger åh oh, bøskeal Ligesom Louis C.K. Ja, men præcis. Det er jo ikke fordi, at man har noget imod bøsser Nej, det, er det er jo fordi, bare fordi, fordi det er nu, op, du, nu opfører du der ikke cool. Og det er jo ikke fordi det er cool at være bøse men det er bare blevet sådan en slang for nu af, man er en løskølle, Gør det nu? Ja. Der du nu med, med det. Ja, præcis. Nå, det er ja, mobning Ja, men moppingen du hvad jeg, jeg vil faktisk gerne lige sige noget om moppingen, fordi gør det. så spiser jeg det, nogle M&M's imens, jamen, imens jamen, i Frankrig i fuldtøj. Frank, jeg, jeg, jeg vil gerne være med at putte noget med ham. Ja hvad snakker du Jeg synes måske bare. Jeg synes det er fint nok, at man bekæmper moppingen med alle de her kampagner og sådan noget. Men jeg tror bare ikke rigtigt, at man kan... Jeg tror ikke rigtigt, at man kan gøre noget ved det, ved at sætte så meget fokus på det hele tiden. Fordi børn holder ikke op med at moppe. Børn er nogle fucking svin. Skolegården er en krigszone, og det vil den altid være. Du... Og det handler ikke om, at, at du skal lære børnene i skolen, at mopping er forkert, for det ved børn godt. Det handler jo om, at dem, der mopper tit, har det helvede til derhjemme, fordi deres forældre ikke har lært, hvordan man skal opføre sig. Det bliver jeg ret i. Et, De børn, der mopper andre, har nogle problemer. Og de fuck fucking ligeglade med sundhedsstyrelsen og ja, skolefrihedsstyrelsen og de er specielt stil, og, med hvad lærerne siger til dem og de er ja. højst sandsynligt også ligeglade med hvad deres forældre siger til dem ja. fordi deres forældre er nogle lorte forældre ja. to øhm, det hjælper overhovedet ikke at tage et barn ud og sige at I må ikke mobbe lille Frans længere nej det kan godt være at han hedder Frans og han ligner en bøskal, men nu skal I stoppe med at kalde ham bøskagel og oftest når du bliver mobbet mm. så er det fordi du er anderledes ja og det er ikke en dårlig ting, fordi jeg kommer for eksempel fra en meget lille landskole, mm. hvor altså, hvis, bare du, hvis bare du var en, der havde dreadlocks, eller gik ja. i sort tøj, eller, eller var et mm. altså i stedet for at spille fodbold, så var man jo anderledes. Ja. Så, så min pointe er bare, at jo længere ud på landet du kommer, jo mindre skal der til, før du bliver anderledes, og jo altså, mindre skal der til, før du bliver mobbet. Og det er ikke nødvendigvis nogen dårlige ting, Det er aldrig rart at blive mobbet. Det kan, jeg godt, det kan jeg selv sætte mig ind i, det ved jeg, at det ikke er. Men nogle gange kan det faktisk også være en fordel, fordi... Hvis du, der er selvfølgelig nogen, der ikke kan, der, altså, der ikke har styrken til at svare igen og bare knækker, og det er forfærdeligt, og det må aldrig ske. Men hvis man. Hvis man er blevet mobbet gennem perioder, og man har fundet ud af, hvordan man skal dele med det her, så bliver ja. man også en lille smule stærkere, når man det kommer til det. Og så lærer man, at man godt må være anderledes, selvom ja. folk er nogle fuckhuder. Fordi folk man... er nogle fuckhoder. og mobning... mobning fortsætter helt op i voksenlivet. Ja. Der er også masser af mobningssager på arbejdspladser, fordi og... voksne mennesker er nogle lige så store idioter. Og det man skal huske på, og det kan man selvfølgelig ikke bruge til noget, hvis alle bare mobber en, man synes ens liv er, er ansigt, men det man kan... skal huske på, det er, det er jo ikke dig, der er noget i vejen med. Nej. Den person, der bliver mobbet, det er den person, der er mindst i vejen med Fordi du har bare været dig selv, og du har bare levet dit liv Og så er der nogen, der er begyndt at pege på dig ja. Det er jo ikke din fejl, at du bliver mobbet Det er de andre, der er nogle lorte mennesker Det kan være, at de ja. bliver bedre mennesker senere i livet Men lige nu, der skal du ikke bruge dem til noget De er bygget af lort mm. Nå, ja. videre øh, Vi er også optaget længe øh, Ja, men vi er faktisk op på 30 35 minutter nu Ja, det jeg godt kunne tænke mig, det var øh, Vi har jo øh, tre punkter tilbage Vi skal have, oh, din, vi skal have din rap Ja, men den kommer til allersidst Ja, vi skal have nogle spørgsmål. Så jeg tænkte, at du begynder at gå ind på Facebook nu. Ja, skal ikke så, komme på Facebook? Og så kommer jeg lige med øh, ops. Oplysning til folket. Er det ikke det, det står for? Jo, skal jeg? Okay, der kommer lige oplysning til folket. Det er fordi, når vi ser nyhederne, ja. så forstår vi det meste. Det her, er sket, Måske. det her er sket, det her er sket, det her er sket, det her sket. Og så nogle gange er der en nyhed, hvor man tænker, det der har simpelthen kørt så længe nu, det der cirkus. Jeg, hvor, hvad, hvad er det? Og sådan har jeg haft i virkelig lang tid med den der Helle skattesag. Jeg bliver ja. bare træt hver gang jeg hører den, fordi jeg ved ikke, hvad det handler om. Fordi der er ikke blevet afgjort noget. De har bare snakket om det i et år, og de, de kalder det bare Helle skattesag. Der er sket noget nyt i den, og jeg kan ikke gennemskue det. Men nu arbejder jeg jo på Solo News. og vi har lavet noget om det, fordi der er sket nye ting i den her uge, og så besluttede jeg for, at nu bliver jeg fandme lige nødt til at finde ud af, hvad det er. Så jeg spurgte de andre videre, og det kan godt være, at det er jo ikke afgjort endnu, så jeg har ikke... men der, var jeg er noget til lige nu, det ja. er, at jeg er lidt træt af, at de kalder det Helle skattesag, fordi. For et års tid siden tror jeg det var. Der startede den her sag. Ja, den, det er det nok mere siden faktisk? Ja, og den startede med, at man var i tvivl om hvorvidt Stephen Kinnock, som er hele mand. mand. Lund var i tvivl. Trolles Lund var i tvivl. om, og jeg ved ikke om det kun var ham, men der Nej. var i hvert fald der er sikkert nogle andre der ligesom har sagt. Øh, men han er minister, så han tager han minister Han var minister. var skatteminister så han tager på det tidspunkt. Ja. Der er nogen der mener, at han bor så meget i London, at han ikke skal betale skat i Danmark, ja. og så er der nogen der mener, at han bor så meget i Danmark, at han skal betale skat i Danmark. Ja. Og så spørger man, da en skattemister, skatteminister, Tråldtund Poulsen om det. Det er i hvert fald cirka det, er jeg er frem til. Og øh, skal han betale skat i Danmark? Tråldtund Poulsen har så på det tidspunkt ikke rigtig styr på skattereglerne. Jeg ved ikke hvorfor. For han mener, at det skal han måske. Og så starter hele sagen. Det viser sig så, det skal han ikke. Nej. Så hele Thorning's skattesag handler om hendes mands skat, og skyldes, der var nogen, der ikke havde styr på tingene. Men det havde han. Han skulle ja. ikke betale skat i Danmark. Ja. Så kommer der den her, her bøsserygdom, Steve Kinderk, fordi der er noget med, at hvis nu han er bøsse, og har øh, flere sådan, du ved, forhold eller ja. ikke, ikke forhold til mennesker, men sådan hvis, hvis han hvis har hans, noget, der Hvis gør hans han liv primært ligger i London, London så skal han slet ikke betale skat, og det Nej. her dokument er så blevet lækket på en eller anden mm. måde men vi ved også godt, at han ikke er bøsse nu og ja. selv hvis han var who cares, mand? Ja. Hvad så hvis han er biseksuel? Ja, who cares? Hvad hvis han altså, har sex med dyr? Det må jeg, man da også Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvem han er så længe han er ja. ordentlig øhm, så Helle Thornings skattesag handler nu om, hvem har lækket hvad? Ja. Hvorfor kalder man det så ikke lige noget andet end Helle Thornings skattesag? Ja. Det er da synd for hende. Det er Troels det, går det her. Det har ikke en sær... skid med det Helle Thorning. Det går ikke særlig godt for Helle Thorning. Da... Hun har der overhovedet behov for, at der for folk, der ikke sætter sig ind i det, bare hele tiden bliver nævnt Helle Thornings skattesag. Helle Tornings skattesag. Fordi så tænker man, nå er der stadig rod i hendes skat. Ja. Og det har der aldrig været. Nej, og selv hvis der havde været. Undskyld jeg siger det. Men så var det vel også et spørgsmål om, at man fandt ud af det, og så rettede op på det. Ja. Og så og hej, er den jo ikke længere. Men hvor er det vildt, at det er folks mistanke til hendes mand, mistanke, der er uberettiget i øvrigt. Ja. Som har gjort, at hun stadigvæk skal trækkes med, at der er noget, der hedder hele tornings skattesag. Jeg kan ja. fandme godt forstå, at hun ikke har udtalt noget som helst i virkelig lang tid. Fordi ja, hvad fanden skal man sige? den gør? hende, hende gør Nej. Det burde hedde, altså, ja, den Poulsens douchebag-sag. Ja. Og så synes jeg også, det er ret vildt, at der samtidig med den sag i køret bliver stjålet 42 computer fra Skatteministeriet, og der er ingen, der har fundet dem igen. Ja, og du sagde endda med, med hjælp af adgangskort. Ja, der har ikke været indbrud. Og Truls Lund lige tilfældigvis først får låst på sin dør. Dagen efter, efter andet indbrud. Ja, der var to, og han får låst på efter andet ja, indbrud. Ja, det her Dagen det efter. lugter af, at Truls Lund har set lidt for meget op til den gode Nixon. Og, øh... og det, det ved det jeg er, jo ikke, om man har. Jeg synes bare, det er mærkeligt. Nej. Jeg synes, det er i hvert fald vigtigt, at vi husker at stille spørgsmålstegn ved ting, og man skal lige stille spørgsmålstegn ved det der. Ja, ja for det, øh... det der er interessant ved det er jo bare, at medierne vælger den vinkel. De det gør, der er interessant ved det så... der er, at medierne kalder det skattesag, når det ikke er en skattesag, og forstå, mm. de glemmer det faktum, at, at der måske er en politisk skandale af dimensioner. Om, at der er blevet stjålet to fra computer med hemmelige skatteoplysninger på. Formentlig, og jeg vil gerne komme det de er, er fucking ligeglad. Familie er skat selv. Og de er blevet stjålet af folk med nøglekort, for der har ikke været indbrud. Der har ikke været lås ja. på skatteministerens kontor. Der er ingen videoovervågning, der har fanget dem. Og computerne er ikke blevet funget, og sporene er så sparsomme, at man har givet op. Ja. What? Goddag, mand økse-skaft. Hvad lugter det af? Lort. Var det ops? Var det, det var ops. Og øh, jeg, jeg har tænkt mig nu at vende siden til dig sådan her, fordi så virker jeg lidt mere orakelagtig, så er jeg klar til spørgsmål. Nu skal du bare høre her. Vi har fået intet mindre end 17 kommentarer på nuværende tidspunkt. Øh uh... <laughs> Ja det er lidt overvældende, men må jeg have lov at sige, det er også sige må jeg have lov at sige undskyld, fordi at jeg kommer lige til at tænke, du har nogle roommates og sådan noget. Nå, jamen, vi er vi, vi ligeså klamme. Okay, så det gør fedt. ikke noget. Det skal fedt, vi tænke fedt, på. Fedt, fedt. Det første spørgsmål kommer fra en pige, der hedder Nana Maria Tengmark. En pige eller en dame, det ved jeg ikke. Hun er en pige. Hvem er den sjoveste ikke-komiker, as in, en, der hverken prøver eller lykkes med at leve af at være sjov, I kender? Og hvorfor er personen sjov? Øh, vil du starte med det? Altså en, der ikke er komiker? En, en, der ikke vil leve af at lave komiker, en, der ikke er komiker, men en, der stadigvæk er naturligt sjov, og som vi synes er sjov som laver, ja, Det kan være, at han er, hvis, du, hvis din slagter er sjov, eller, det, må også være, det må være alt muligt. Bare at de ikke er komiske. Um, det ved jeg ikke, Så jeg har et bud. Ja, Nikolaj Nic Likos. Ja, han er super sjov. Synes jeg, jeg synes fandme, han gør det godt, når han er vært i, i galagen. Og han er jo ikke komiker. Han er jo skues en dygtig skuespiller. Det er ja. ikke det. Men han er jo ikke officielt komiker. Han er rigtig sjov. Øh, <coughs> men fanden er ellers sjov. Jamen det er fordi, jeg synes jo, de fleste mennesker, jeg griner rigtig meget af, det er jo folk, der dyrker det der med at være sjov På den ene eller den anden måde Ja øh, Men jeg vil sige, at øh, hvis man sådan må hoppe på en skuespiller Jamen det må man, det ved jeg ikke, det tolker jeg Ja, så øh, tror jeg, en af dem, jeg synes Ved du hvad? Øh, bum, bum, bum, bum, bum, bum, hvad er det, han hedder? Will Arnett Hvem? Han er det? Øh, jamen det må du skulle prøve at finde ud af det er, Han er med i Curb Your Enthusiasm Og er mega sjov Nå, okay han har sådan en øh, raspet stemme, sådan og så ja. spiller han altid sådan lidt et douchebag. Han er også med i Blades of Glory, som han den onde figur Oh, okay. Han er show, men han er ja. jo også komiker. Paul Rudd, han er heller ikke komiker. Paul Rudd, det er ham der spiller med oh, i, uh, <laughs> I Love You Man. Slapper der han, han er så ja. fucking show. Han er så fucking show. Han er skæg Og nu nævner jeg at Ham jeg også sidst Som et af mine store idoler Men Dave Grohl Han er musiker ja. Han er både trommeslager Og gitarrist Og forsanger og ja. Han er altså også sjov øh, Næste spørgsmål Det er fra Frederik Markus Hestbjerg Rasmussen Hvis I var rapper ville I så rappe under Jeres rigtige navne Eller vil I bruge Et kunstnernavn Jeg vil hedde øh... jeg, jeg stod til en fest En anden dag Og var øh, godt skudt af Da ja. jeg fandt på Jeg skulle hedde øh, Sidste bossen Tror jeg fordi det er mig, man møder til sidst I en battle Og så dør jeg som, fordi, okay. fordi helten smadrer mig Eller så skulle jeg hedde MC Hvem som helst tror jeg. MC Vem som helst? Ja Det er lidt ligesom DJ Er du dum eller hvad? Ja, præcis Jeg, øh, jeg tror bare, jeg vil vælge mit eget navn Elias Ja Det er også fedt uh, Måske Elias. Uh, Elias Grand Slam Elas Grand Master Elias Ja Det er også fedt Jeg overvejede lige, om jeg skulle sidde med mikrofonen i hånden Det kunne godt mærke Det skulle jeg ikke Jeppe Petersen Mian spørger Hvornår kommer en af jer til Sønderborg? Uh, det ved jeg ikke, jeg har ikke nogen plan om at komme til Sønderborg Det er jeg ked af jeg tror heller ikke, jeg kommer heller ikke til Sønderborg Hvis du er for, rigtig heldig, så kommer jeg til Sønderborg november næste år, hvad, hvis du skal på klubtur Hold det kæft November eller oktober Ja fanden er fandme lang tid til Ja, ja det, der... der går i hvert fald et år, lad mig sige det på den måde Det er lange udsigter Mette Vinter er Sander, Sanderud spørger På hvilken måde vil I helst dø? Åh, <laughs> oh, jeg, så, jeg så 2012 den anden dag den der film, den der mm. katastrofefilm Og præsidenten den amerikanske præsident i den film, han dør ved at få et hangarskib i hovedet. Ja. Det er en præsident badass-agtig måde at dø på. Ja. Jeg, altså... jeg har et svar, men jeg ved ikke, om det er et godt svar. Kom med det. Jeg er ligeglad, bare jeg ikke opdager det. Præcis, det er et godt svar. Jamen, det... Jeg har ikke lyst til at blive smadret på en eller anden måde, men jeg kunne godt tænke mig, at når jeg dør, at jeg ikke er bevidst om, nu er det det, der sker. Ja. Jeg vil gerne have, at det bare er... Vi vil vel alle sammen egentlig helst gerne bare blive gamle og sove stille ind. Ja, dag, når det de Så man ikke mærker det. Men hvis det skulle være actionfyldt så skulle det være noget med, at. Øh, så, så måtte det gerne være, mens jeg spiste et eller andet lækkert. Eller havde sex. Eller et eller andet. Fordi så er det sidste, jeg nogensinde nogensinde gøre har Rimelig rart. Ja, det er en god idé. Ja. Noget rart, ja. eller ikke opdage det. Ja. Og vi gider ikke, vi gider ikke fuldstændig smadre sig nogle store rokker. Nej. Øh, Maja Yang-Ngøren spørger, hvad, hvad er den største nedtur ved at være komiker? jeg tror den største nedtur for mig er At jeg altid synes, det er sådan lidt pres Det der med, at uanset hvordan jeg har det psykisk Så er mit job at være sjov Ja, usikkerheden synes jeg også Ja, er, sjov ja. hele tiden, og så usikkerheden omkring Er jeg nu stadig sjov? Ja, den har jeg det snakkede vi også lidt om sidst ja. Men det er ja, ja, ja, den største nedtur Ved at være komiker Jamen det er også, ja Jeg synes nogle gange det er lidt nedtur At folk forventer, at man så hele tiden er sjov ja. Fordi det, det er altså ikke Det er vildt, der stadigvæk er så mange, der spørger Fint med en Ja. Hvorfor? ja, det er ikke 80'erne, slap lige af Jakob Sejr Christensen Hvis der skulle laves en Det dystre skægtee, hvad skulle den så smage af? Skæg Ja, yeah. oh, sjov belade døb sit fuldskæg i en kop kogende vand øh, Det er af mine venner, Emil K. Mortensen hvilken person, som I kender, hvilken person som I kender til Har det mest dystre skæg Det er ligegyldigt om personen er fiktiv eller virkelig Min personlige favorit er Emiles personlige favorit er Lenin. Det er ja. så super skurkagtigt. Ja. Kapten Haddock? Uh, okay, det mest dystre skæg. Vlad the Impaler. Som er en rigtig historisk karakter, som havde sådan en ting med, at hvis folk skulle straffes, så impalede han dem ved at skyde ja. et metal ind igennem røvhullet og op igennem ryggen på dem. Vlad Vladimir Pale er det mest dystre menneske, jeg nogensinde har hørt om. Men det var nok ikke hans skæg, der primært gjorde ham dyster. Nej, men det var rimelig dystert skæg. Også. Ja, er det var sindssygt. Ja. Hvad med ham? der er Hunderkongen og Tiler. Han havde sådan en lille grim flippeskæg, havde ikke? Jo, det tror jeg faktisk. Det tror jeg også at dyster på en eller anden måde. Hvis du står og bliver slagtet af en mand med det mest fascinerende skæg, nogen nogensinde har set, så ja. bliver det faktisk lidt uhyggeligt på en eller anden måde. Ja. Pia Rand Jakobsen, hvilke udenlandske komikere foretrækker I at se og høre? Tak for det underholdende show. Selv tak, Pia. Yeah. Tak fordi du lytter med. Øh, som, som sidst Louis C.K. Bill Böer. Paddy Oswald. Paddy Oswald. Øh, George Carlin. Han er død, men han er. Ja, yeah, så so What the Fuck Podcast. Det er ikke en, stand-up, men det er typisk komiker. Men det er ret komiker. Ja. Det er ret sjovt. What the Fuck Podcast. Den er god Ja. Christine Rebskog. Hvis jeg ikke var blevet komiker, hvad ville jeg så gerne have været? Førtidspensionist øh, Jeg vil gerne på en eller anden måde have noget med og øh, bidrage positivt til verden og gøre. Jeg ville ja. gerne have været sådan en, der opfandt nye energikilder eller andet, men det er slet ikke <laughs> ja. klog nok til. Nej, præcis. Jeg har også mange ting, jeg gerne vil være. Jeg, jeg, min første drøm, før jeg drømte om at blive komiker, det var at være professionel skater. Ja. Det havde jeg. Det, kæft mand, det synes jeg stadigvæk er sagt. Folk ja, kan følge stå på skateboard. Jeg ruller nogle gange en tur på mit skateboard, men jeg kan ikke finde noget en skid. Nej. Og nu er jeg blevet for gammel til at... Jeg ja, kan huske, du på et tidspunkt skulle du køre på dit skateboard, så havde du kørt 200 meter, så havde du reddet hul i din skjorte, ramt et skilt og tabt din sko. Nej, <laughs> jeg var ved at tabe min sko, okay. og så da jeg stod af min skateboard og skulle passe ja. et skilt på fods, ja. så river jeg hul i min trøje, så Perfekt. der er ikke noget med skateboard at gøre. Okay. Okay. Okay. Men det siger noget om, ja. hvad niveau jeg er på. Øh, bim, bim, bim, bim, bim. Anja Dam Jensen, hvor ser jeg selv om fem år? Tusind tak for en fantastisk podcast. Det var så lidt, Anja. Hvor ser jeg selv Hvor ser vi os selv om fem år? <coughs> Øh. Jeg håber at jeg har lavet to ekstra one man shows Og jeg på en eller anden måde har taget trin op i niveau Så når jeg laver de one man shows Tjener jeg så meget på dem At jeg i stedet for at koncentrere mig med, at jeg skal lave tusind andre ting ud over stand Kan vide mig lidt mere til det Og derfor ja. lave bedre shows Jeg håber også at jeg har fundet mere ro i det Så ikke jeg går og bekymrer mig hele ja. tiden Fordi jeg, jeg kan simpelthen ikke magte Hvis jeg skal lige næste 50 år gå Og være i tvivl Nej. om om det er det her jeg skal lave Nej. næste år Præcis øh. Jeg håber, jeg har fået lidt mere tryghed Ja, Og tryghed. jeg har fået udgivet nogle ting, jeg er stolt af og money Money Er banana A. Yeah. Gustav Lundgaard Sejstrup Hvad er den mærkeligste frisyr, I nogensinde har haft? Jeg har haft grønt hår engang. Det er jeg også Har du det? Ja, næste spørgsmål <laughs> Anine Larsen Hvad synes I om medielicens, som den er i dag? Hold da kæft jeg, jeg forstår øh, ikke helt medielicensen, men jeg vil ønske, at jeg ikke skulle betale den, fordi alle de ting, altså, det er jo sådan noget med, Jeg forstår at... ikke, at den ikke er trukket over skatten. Jeg forstår... Nej, jeg synes det er også lidt irriterende, men altså, jeg har sådan lidt... Svært. Jeg kan ikke rigtig hisse mig længere, men nej. jeg synes det er irriterende, at jeg skal betale den. Ja. Ja, ja. Altså, jeg... jeg må vel kunne vælge at støtte det, hvis jeg har lyst til det. Ja, jeg kan Ja. Ja, jeg kan sgu egentlig godt forstå, at man skal have sådan en kanal. Ja, men det er også, men det jo fordi... Men jeg, jeg synes helt seriøst, når vi nu alle sammen skal betale licens mm. alligevel så træk den dog fra helvede over skatten. Mm. Der var der ingen der ville opdage det der så så pille den der kirkeskat så, ud. Med, så skal jeg ikke irritere omre. Melden den der for den der kirkeskat til at være noget man skal vælge til og medielicens til at være noget man skal vælge fra ja. over skatten. Ja. Bang, så er det kræftet med løst. Bum. Næste spørgsmål. Steffen Rasmussen, jeres mest bizarre oplevelse. <laughs> det må næsten altså for dit vedkommende være blevet døbt Katzis. Ja, det, det er ret bizart. Ja. Jeg ved sgu ikke lige hvad min mest bizarre oplevelse der. Det skulle det skulle da, Nej, det ved jeg sgu, har du ikke. Døbet noget Tisi en masse mennesker. Nej. Ja. Jeg har ja. sådan en jeg med min Tisi historie. Ja, ja det er jeg kan ikke toppen lige nu. Sabrina Elgård Sørensen. Hvad er den sjoveste mærkeligste udklædning i nogen har haft på? Jeg har aldrig haft sjov eller mærkelig udklædning på. Jeg har været supermand. Da, da jeg var lille, der øh, til fast lav, der fik jeg min farmor til at sy et øh, gulerods kostume. Jeg har været gulerod. Nej. Jo, når var nu er det? <laughs> Jeg så simpelthen så glad. Jeg tror stadig vi har det et sted. Hun var så god til at sy min far. Du kan ikke være i den stadigvæk Nej, det kan jeg fandme ikke. Jeg har også hun, hun syede også et teaterkostume til mig da jeg var helt lille. Nej, var det en god farmor? Hun var simpelthen så god til det der. Hun, syd, hun var så sød. Og så Fuck, hun elskede fedt. sådan noget, så så hun bare syede kostumer og sådan. Noget. Så jeg har været alle muligt mangt. Det lyder ting. hyggeligt. Ja, det var simpelthen så dejligt. Øh be, be, be, be, be. Det her det er langt, så jeg ved ikke hvad det ender i, men jeg læser det mens jeg læser op. Jane Gadberg. Jeg har efterhånden hørt nogle gange. Jeg har efterhånden hørt jeg har efterhånden hørt nogle gange, både for A ah, både for jer, men også i Forby Farvandet, at komikere har tendens til at rose sit publikum lidt mere, end de burde, når det har været et dårligt publikum. Hvad gør I så, når publikum rent faktisk har været fantastiske? Jeg, jeg roser nærmest aldrig publikum. Nej. Og det er ikke fordi, at jeg ikke vil, men det er mere fordi, at de er, som de er. Jeg tror ikke på, at et publikum, jeg ikke har god kontakt med, bliver et bedre publikum, at jeg siger, I er mega fede, I mega fed, for de ved de godt. Det synes jeg ikke, I er. Jeg siger det heller ikke, mens jeg optræder. Nej. Altså, hvis jeg roser et publikum, så er det, når man går af. Så siger man tak, fordi I har været så fede. Hold kæft, har I været fede, mand. Jeg forstår slet ikke, hvor fed jeg har været. Og så mener jeg det. Altså, jeg har måske... Jeg tror, jeg har 3-4 gange virkelig sagt noget grimt, da jeg gik af. Men så er det også fordi, at det har været så mod modbydelig stemning, og folk har siddet og været fulde og skabt sig og snakket og råbt og ja. kaldt mig tæk, Så kan jeg godt finde på at sige: Fuck yeah, ja, tak for jer. Eller så roser du dem ikke? Nej. Men ellers normalt så siger jeg lige tak fordi. På klubturen her, når mm -hmm. jeg lukker min sætter der er pause, så siger jeg tak fordi jeg er så dejlig opsat for øh, ja. at se som efter pausen. Med at rose dem ikke mere, hvis de er dårligt Nej. Så siger jeg nærmest bare ikke noget. Så siger jeg bare bare: mig. mig. Er det ja. godt. Ruller. <laughs> Henning Milsen Møller Har I nogen fremtidsplaner? Yeah, yeah. Yeah, mere ja, vi er Spise noget mad og sove Vilhelm yeah, ja. Varming i Jessen uh, Hvilken sportsgren er jeres yndlings? Hvis overhovedet nogen Tak fordi du tilføjede det sidste Fordi jeg interesserer mig Ufattelig lidt for sport Jeg synes fodbold er noget af det værste i verden Jeg synes lidt er fedt Og det er fordi at hvis du kigger på tallene Så er der ikke noget af det der giver mening Nej fordi det, det går så hurtigt Og de, der er så mange altså sådan, det, det, du, du ved Hvis du ikke kører 200 km i timen Bliver bilen ikke presset nok ned i jorden til at den kan dreje Det synes jeg er sjovt at se på mm. ja. øhm, men, jeg, men jeg kan også godt lide det Fordi der er ikke så meget at følge med i Altså jeg skal ikke hele tiden holde med hvem der har bolden Det er bare hvem kører konsistent. Jeg sad og snakkede med, det var faktisk Thomas Hartmann, der fortalte lidt om den anden dag, fordi han interesserer sig for motorsport. Ja. Der gik det op for mig, at det er jo bare fordi, jeg ikke ved noget om det, at det ikke er spændende. Fordi der er jo nogle ting, man kan holde øje med, at der er nogle, der kører taktisk og Okay, der er og af folk Jamen, Men jeg vil sige Jeg er interesseret om interesserer mig En sport jeg synes er fed Det er igen skateboard ja. Eller snowboard eller sådan, sådan noget X Games ja. Det er bare fedt Sådan noget hvor de skal hoppe Og lave tricks Eller ja. igennem en bane hurtigt sådan Det er fedt Sådan noget hvor folk kan noget Jeg slet ikke fatter For ja. jeg kan godt se vildt ud, Jeg kan godt se Når de spiller en fodboldkamp at, at det kan jeg da ikke jeg Fordi jeg er i en god kondition Og jeg har ikke den teknik Men det er stadigvæk Fucking voksne mennesker Der låser til en læderbold Så spænder det det kraftedme heller ikke Men det var spørgetimen det var spørgetimen for i dag. Jamen, øh, var... så er der jo ikke andet tilbage end at sige... Ja, øh, bedre hvad? Det er være, ved at være... Øh, det? Er er det at være... Jeg tror, det er fandme fucking rap -tid. Det er skulle ved at være tidligere. Altså. Ja. Men øh, hvad er emnet? Klamme kællinger. Er det klamme kællinger ja. igen? Nej, kan du ikke finde noget nyt? Okay. Øh, frugt. Okay. I dag, der var jeg ud og gå en tur. Og jeg spiste en pær, og så blev jeg fucking sur. Fordi jeg havde glemt, at når jeg spiser pærer, så klør det i min mund. Shit! Så jeg faldt ned og slog mit hoved på en grund. Jeg ved ikke, hvad, hvorfor jeg gjorde det, men det gjorde jeg ikke, fordi det var løgn. Jeg kan ikke rappe i dag. Fuck det, jeg har såret i et døgn. Min hjerne, den er mos, så min tidsmand, den er til ingenting. og nu Fuck det. Jeg kan ikke rappe i dag. Tusind tak, fordi I lyttede med. Jeg har været øh, glad i dag. Jeg har også været glad i dag. Ja, en lort dag. Men øh, jeg har været glad for at lave det her. Vi ses en anden gang. Det og gør øh, Peace!